Och eh, som sänder, och jag har en gäst i studion, Katarina, välkommen. Tack. Eh, och Staffan har fått ledigt idag, Staffan som jag vanligtvis brukar sända med. Idag är det lördagen den 21 april 2007 och eh, imorgon på söndag klockan 9.00 så går det här programmet i repris. Och så även torsdagen den 26 fjärde, alltså nu på torsdag klockan 20.30 för den som inte eh, kan lyssna nu. Eh, och jag ska börja med att bara dra lite snabbt formalia för den som vill kontakta partiet och är intresserad av mer om oss. Eh, det går att skicka brev till oss för den som vill det. Och då skriver man till SD Box 20085 10460 i Stockholm. SD-box 20085 104 60 Stockholm. Man kan också ringa till partikansliet mellan 10 och 17 alla dagar. Och numret dit är 08 50 00 00 50. Alltså 08 50 00 00 50. För den som vill läsa mer om partiet på nätet så rekommenderas bland annat www.sverigedemokraterna.se Och på www.sdblogg.se kan man både läsa vår officiella bloggavdelning men även lyssna på de här radiosändningarna i efterhand. Adressen som sagt är www.sdblogg.se SDblogg med 2 g och i ett ord. Ansvarig utgivare för de här programmen är numera Arnold Boström. Och som jag sa så är inte Staffan med oss idag. Han har fått ledigt. Han har andra saker att göra helt enkelt. Och han har skrivit en liten hälsning till alla lyssnare. Som jag tänkte läsa upp för er. Nu är äntligen debatterna igång. Det har blivit som en catch-up-effekt- Ingen vill vara sämre än någon annan. Alla vill vara med. Det som förvånar mig, och som samtidigt är skrämmande- är att politiker, journalister och delar av det svenska folket- sedan några år tillbaka, och speciellt sedan den 17 september 2006- krakulerar i sin demokratiska grunduppfattning. Förvånande på grund av att Sverige tillhör de länder- som har längst äh, demokratisk tradition. Skrämmande på grund av okunskap, hjärntvätt, rädsla för SD- eller vill de verkligen ha inskränkningar i vår yttrandefrihet och införa diktatur? Det finns nu åtskilda politiker i andra länder som allvarligt funderar kring eller till och med påstår att Sverige inte lever upp till demokrati i västerländsk mening. Vad syftar jag då på? Jo, före, under och efter debatterna med SD frågar sig etablissemanget på ett mästrande sätt hur SD ska bekämpas. Hur ska SD tas? Eller om det är rätt att ta debatten överhuvudtaget. Och sossarna ska tala sina svikare till rätta. Jimmy Åkesson får inte ge sin synpunkt på saken- tillsammans med de övriga för att debattera debatten. Så den här problem har man i diktaturer. I en demokrati för man debatter och dialoger med politiska motståndare- och får rösta på vilket parti man vill. Det är väl tämligen primärt. Mona Sahlin säger att SD är en fara för Sverige- och Lars Oly, den vilsna människan, som säger sig inte vara kommunist- men ändå är kommunist, säger att vi inte ska ta debatten med SD- men ändå ta debatten med SD. Och pekar ut Åkesson som en kvissling. De avslöjar sitt innersta, att de inte respekterar demokratins spelregler- och helst skulle vilja införa åsiktsförbud. Det går bra för våra systerpartier i Norge och Danmark. Vi ligger bara lite efter. Men i takt med att medvetandet höjs bland våra röstberättigade- Kommer vi in i riksdagen 2010. Trevlig helg och bästa fosterlandshälsningar från Staffan. Ja, eh, det kan väl vara bra med lite hälsning från Staffan. För alla som sitter och saknar hans värna stämma. Eh, nu ska vi gå in på något tämligen mycket tråkigare. Och, eh, det är nämligen att, jag vet inte vi kan ta bakgrunden här, de som har följt turerna kring hoten mot oss och vårt riksårsmöte har säkert snappat ut både det ena och det andra. Först blev vi avbokade från Luidi Gärrhallen i Norrköping därför att man citat inte kunde garantera vår och personalens säkerhet. Uppgifter gällande att polisens bedömning var att de visst kunde garantera säkerheten. Alltså det har med andra ord kommit in hot till Luide järhallen för att stoppa oss från att ha riksdagsmöte där. Detsamma gäller det senare bokade Hotell Grand i Saltsjöbaden och där var vi, hade vi dessutom ett skriftligt kontrakt påskrivet av båda parter men efter hot även mot dem så avböjde de och bröt kontraktet. Således fick vi flytta vår vårt planerade riksvårdsmöte till Danmark, till ett hotell i Köpenhamn. Och eh, det senaste nyheten nu idag på morgonen är att även de har fått så pass mycket hot mot eh, sig själva och sina medarbetare att de inte eh, kan ta emot oss. Eh, det är ju lite underligt som jag ser att det här sker i, i Danmark, för där har man ju faktiskt ett parti som inte alls skiljer sig från oss på några nämnda, eh, väsentliga punkter. Eh, som har, jag kommer inte ihåg hur mycket de har, men en stor del av resten i alla fall. Eh, ibland har det talat om 20 procent, jag vet inte vad de har i dagsläget, men dansk folkeparti i alla fall. Och de har ju inte... Eh, de kan ju hålla sina möten. Och de kan ju bli skyddade och vad jag vet så har de inga större problem med att, att hyra lokaler och så vidare. Så det är lite underligt att, att man i just Danmark inte kan tillåta oss att, att hyra en lokal. Eh, nu måste vi tyvärr ställa in eh, riksdagsmötet. Ställa in är ju fel ord, vi skjuter ju upp det. men eh, Eftersom stadgarna inte medger att man ändrar för sent. Eh, vad det gäller platsen alltså. Mm. Så att det är tyvärr det senaste i, i den eh, historien. Eh, och eh, det rapporteras idag ett eh, TT-meddelande alldeles nyligen att vi inte får hyra den här lokalen. Vad säger du om det här, Katarina? Ja, det är verkligen be beklagligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är ja, jättetråkigt mm. att det får fungera på det här viset. Man tycker ju nästan att eh, jag pratade med en partikamrat alldeles nyss och han sa väl kanske lite mindre, mer på skämt då, men han tyckte att eh, eh, regeringen borde uppluta, upplåta en lokal i i, eh, på, eh, på Helge Ansholmen i, i riksdagshuset åt oss. Mm. Därför att eh, jag tror faktiskt inte ens att- de många gånger eh, tveksamt demokratiska riksdagspartierna- ställer upp ens på det här. Utan det här är naturligtvis ett slag mot även mot dem. Därför att man, man kan alltså hota, hota om våld- så att ett parti inte kan genomföra sina sammankomster. Men eh, jag litar på mina kära kamrater- eh, som håller i denna bokning och denna, detta möte. Att det kommer att bli av och kommer att bli lyckat. Och ja, vi brukar ha förbaskat roligt och trevligt och vara väldigt nyttiga. Och det kommer förhoppningsvis att ske ganska snart. Ja, åter till verkligheten. Jag tycker vi lämnar det här tråkiga RO, riksvårdsmötes tråkigheterna bakom oss. Och går vidare på lite roligare saker. Det har ju eh, den senaste veckan lite drygt format ganska mycket kring partiet på ett positivt sätt. Eh, vi har haft väldigt, väldigt mycket medieuppmärksamhet. Eh, och de två första händelserna som jag tänkte bunta ihop till en, det var två debatter i TV8. På bland annat eh, i, i eh, programmen eh, Sverige i fokus så debatterade Jimmy Åkesson ja. med... Jag tror du ihop <skratt> Nej, med Erik Ullenhag. Mm. Ja. Ja, den 12 april. Ja. Ja. Och eh, i Adaktusson, eh, också på TV8, den 15 april så debatterade Jim Åkesson med Schlingman. heter han Per i mm. Jag tror det. Eh, Jag tror att det var tvärtom faktiskt. Men det var i alla fall TV8, eh, i vilket fall som helst. Eh, Ja, det spelar mm. ingen roll. Två debatter i TV8 och de öppnade ju ganska mycket, för, ganska mycket skriverier kring förra helgen. Och jag vet att vår kära partikamrat David i förra programmet pratade om den första av debatterna. Och efter att debatten med Ullenhag hade hållits så skrev Mattias Karlsson, pressekreterare en extremt bra och rolig bloggpost på sin blogg och eh, den har vi satt upp här och eh, mm. Katarina du ska läsa upp den Ja och då skriver Mattias Karlsson på det här viset eh, Rätt av Åkesson att ta debatten Efter 19 års debatt om debatten mötte Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson igår Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag och hans parhäst Lars Adaktesson i en debatt TV8. Många har menat att man endast ska ta debatten med Folkpartiet i de forum där de redan finns representerade och uttryckt farhågor för att en debatt i, i rikstäckande media skulle ge ökad legitimi, legitimitet åt detta mycket obehagliga och svenskfientliga parti. Person, personligen tycker jag dock att Åkesson gjorde helt rätt. Även om det folkliga stödet för, för Folkpartiets ideologi är ytterst marginellt så är det ändå några procent av befolkningen som har låtit sig luras av partiets löften om ordning och reda i skolorna och populistiska utspel om ökade krav på invandrare som man sedan struntat i att genomföra när man väl hämtat hem rösterna. Som ett resultat av detta finns partiet representerat både i riksdagen och landstingen och kommunerna och därmed är det för sent att tiga i partiet. Folkpartiet skulle, bara, skulle sannolikt bara gynnas av att oemotsagda få sprida sin förenklade politik. Och för den som inte förstår att partiet har en dold agenda och vet vad partiet egentligen står för så kan kanske vissa formuleringar i de glättade fyrfärgsbroschyrerna som partiet brukar skicka ut inför valen framstå som tilltalande. Folkpartiet har ett grumligt förflutet och har länge haft problem med extremism, svenskfientlighet och omfattande –omfattande brottslighet bland sina för företrädare. Den före detta folkpartistiska skolministern Birgit Rode– –hade sin bakgrund i fascistiska kamporganisationer– –och partiet ingår nu i ett intimt regeringssamarbete– –med partier som haft rasbiologi i sitt partiprogram– –drivit antisemitiska hatkampanjer– haft våldsamverkan med nazistiska partier– –och haft samröre med organisationer– –som varit delaktiga i folkmordet i Rwanda– Eh, samt haft företrädare som beskrivit chilenska flyktingar i termer av de som Pinochet inte hann med och jämfört afrikaner med apor. Partiets integrationspolitiska talesman Maurizio Rojas had, har sina rötter i den chilenska marxist-leninistiska terrororganisationen NIR som hade täta band med den kubanska diktaturen och strävade efter att införa ett proletariatiskt diktatur i likhet med de blodbesudlade mördarregimerna i Östeuropa. Under sin tid i Sverige har Rojas i flera tillfällen gett uttryck för extrema och svenskfientliga uppfattningar. I boken Ensamhetens labyrint beskyller han svenskarna för att agera som ett herrefolk mot vilka invandrarna uppmanas att resa sig, och beskriver svenska män som förnedrade föredettingar. I samma bok upplåter han utrymme åt en ung invandrarkille- som uttrycker sig på följande sätt om svenska kvinnor. Skillnaden mellan Sverige och Turkiet är egentligen- att i Turkiet måste man betala för hororna. Det behöver man inte här. I tidningen Avräkningsnotan nummer 2 1995 hävdade han att- med avseende på Sveriges storlek och ekonomiska förutsättningar- kan vi ta in runt 50 miljoner invandrare till, det skulle ge positiva ekonomiska effekter. Den för detta luftordföranden Fredrik Malm försvarade efter Göteborgskavallerna bärandet av maskering vid demonstrationer. Hans föregångare Birgitta Olsson har jämfört den kungliga högvakten med Lenin Mauseléet och plederat för att avskaffa Sverige till förmån för en världsstat. Folkpartiet tycks också ha en mycket grumlig inställning till demokratin. Den folkpartistiska ministern, Nianko Saboni ser det inte som ett demokratiproblem att folkvalda politiska motståndare blir attackerade och misshandlade i en kommunfullmäktigesal. Och Erik Ullenhag själv har pläderat för att partier som inte tycker som Folkpartiet ska förbjudas att sprida sina åsikter via annonser i svensk press. Folkpartiet har dessutom ett mycket otydligt förhållande till lagar och moral. För en tid sedan dömdes den folkpartistiska kommunpolitiken i Västerås, Assad Karim, för olaga hot och vårdslöshet i trafiken sedan han försökt preja sin fru av vägen. En undersökning från Brottsförebyggande rådet som presenterades strax innan valet visar att hela 19 procent av riksdagspartiernas kandidater var dömda för brott. Och just nu pågår en rättegång där ledande folkpartister står anklagade för spioneri och dataintrång. Trots detta genomför Folkpartiet inga granskningar av sina kandidater och man tycks inte ha reflekterat över varför så många brottslingar tycks söka sig till just Folkpartiet. Efter spionskandalen har partiet försökt distansera sig från sitt smutsiga förflutna och putsa upp sin skamfilade fasad genom att bland annat lyfta fram unga förmågor som Ullenhag, som saknar kopplingar till den ungkna historien. Trots att Ullenhag ger ett mer polerat intryck, intryck än vissa av sina företrädare och ibland nästan låter som en riktig politiker, när han använder fina ord som remiss och liknande, så brydde inte länge innan partiets mörka sidor och grumliga människosyn började lysa igenom den tunna finissan av anständighet. Ullenhag tog inte på något sätt avstånd från den smutskriga smutsiga historia som beskrivits ovan. Tvärtom sade han sig utan att blinka, vara stolt över den samma. Han ljög helt ogenerat om Sverigedemokraternas bakgrund och beskyllde partiet för att ha bildats ut ett nazistparti som inte bildades för en flera år efter Estes tillkomst. Han erkände öppet att Folkpartiet ändrar fortsätta föra en massinvandringspolitik som leder till arbetslöshet, minskad välfärd, motsättningar diskriminering av svenskar, våldtäkter och annan brottslighet. Han indikerade också indirekt att Folkpartiet inte betraktar mänskliga foster som levande varelser. Trots ovanstående var det alltså helt rätt av Åkesson och St att ta debatten med detta obehagliga parti. När trollen dras fram i ljuset så spricker de. Ja, det var alldeles förträffligt av vår gode partikamrat Mattias Karlsson där. Eh, och jag vill bara säga att de beskyllningar som kommer fram i det här dokumentet kanske ter sig som påhittade och om inte annat väldigt hårresande. Den som är intresserad av eh, var de här uppgifterna kommer ifrån, de är nämligen källhänvisade allihopa, kan gå in på www.sveridemokraterna.se och klicka på Mattias blogg och läsa det här blogginlägget. Därför att där finns nämligen referenserna inskjutna i texten. Och nu ska vi få höra på en väldigt, väldigt trevlig låt här. Och den heter Vals i Furusund av Sven Bertil Tåb. Eller med Sven Bertil Tåb. Tack! Välkomna åter kära lyssnare. Och den där melodin ni hörde heter Vals i Furusund. Den framfördes av Evert Tåbs son, Sven Bertil Tåb och det var naturligtvis Erik, e Evert Tåb som var upphovsmannen. Ja, vi pratade lite här innan den här låten om de två debatter som förra helgen sändes i tv8. Och, eller kring förra helgen ska jag säga. Och vi har rätt ut det här nu. Jag vet inte om det lät som vi var lite osäkra rörande debatternas. Vilket program debatterna togs i och vilken tid. Och det var vi också. Så att om ni hörde det så hörde ni helt rätt. Vi har dock rätt ut det här och jag ska redogöra för exakt hur det var. Den 12 april debatterade den gode Åkesson med Erik Ullenhag i programmet Adaktusson på TV8. Och det var den 15 april som Jimmy tog sig an slingman i programmet Sverige i fokus. Ja, Katarina, du har sett de två debatterna, eller hur? Mm. Vad tyckte du, vad skilde de åt och vad, Var det någonting särskilt som du reagerade på? Ja, det här med Ullenhag. Jag tyckte att han körde ganska fula knep. Han försökte hela tiden att rikta fokus från sakfrågan, sakfrågorna hela tiden. Mm. Han, ja. Dessutom riktar fokus på rena lögner som ja, han själv. Precis. Så att säga, typ. precis. Och, och jag måste säga att eh, Adaktuson var ju väldigt, väldigt partisk debattledare. Ja. Inte, nu vet inte jag om Adaktuson kände till att det här var en ren lögn. Men men när Jimmy opponerade sig så fick han inte ens i vädret Nej. av programledaren. Nej, så det var väldigt dåligt betyg till Adaktersson faktiskt som ju annars brukar vara ganska saklig. Tycker jag, jag ska inte säga att jag kan allt om Adaktersson. Mm, jo, men dock... Jimmy fick verkligen kämpa för att få till lägga det här, de här felaktigheterna. Precis. Mm. Eh, och där mm. tror jag att det gick eh, bättre eh, rent... Eh, upplevt bättre i alla fall av människor eh, i debatten mot Slingman För där, mm. där var Jimmy... Lyckades Jimmy vara lite mer offensiv. För där hade, hade man inte en programledare som var direkt partisk. Mm -hmm. Hon kanske var partisk, men hon var väldigt, väldigt oslipad i så fall. Mm. Eh, och eh, där var det på lite mer lika villkor, så att ja. säga. Eh, och eh, det, det var ju svår, svårt för Moderaten att eh, Schlingman mm. då att... Eh, angripa Jim eftersom många beröringspunkter är ganska lika i vissa hänseler i alla fall när det gäller jobben och så vidare mm. och, eller jag ska säga när det gäller vissa delar av jobbpolitiken men eh, han kunde inte tillstå någon gång att, att Sverigedemokraterna hade gemensamma åsikter och det, var, det blev nästan lite pinsamt för Moderatern att, eh, att inte kunna erkänna att det faktiskt finns vissa likheter mm. och det är ju klassiskt klassisk grepp så att säga att inte, inte beblanda sig med de som man sen ska kritisera det kan man väl förstå, men, men det blir som sagt närmast pinsamt. Mm. Men de här två debatterna, de var ju TV8. Jag tror att vi fick, ja, ska man värdera det i pengar så är det väldigt mycket pengar i om det, om det skulle vara betald, betald tid. Så att, även om det var TV8 så tror jag att det var väldigt många som såg det här. Och en, en bidragande orsak till att det var väldigt många som såg det här eh, var ju naturligtvis att det skrevs väldigt mycket mm. om om programmen i, i förväg, i ja, all möjlig media egentligen- mm. och även på andra tv-kanaler och så vidare. Mm. Så att jag tror att de flesta, jag ska inte säga de flesta som har TV8- men många som har TV8, jag själv har tyvärr inte det- eh, såg nog de här debatterna, åtminstone någon av dem. Och jag tycker Jimmy gjorde jättebra ifrån sig. Eh, och som sagt, det som skulle kunna vara minus på de här debatterna- eller framförallt då Adaktusson-debatten- det var ju att programledaren var så fruktansvärt partisk och oschysst, så att säga. Och avbröt och, och inte lät mig kontra. Mm. Men sen kom ju en överraskande triumf. Ja, den första var väl att Mona Salin gick ut i, i Expressen mm. och sa att hon skulle ta debatten mm. med Sverigedemokraterna mm. nu kommande torsdag då, som nu har varit. Det var också så som vi i partiet fick reda på att, att man skulle debattera med Mona Salin. Det var alltså inte någon, någon företrädare för SOSA som kontaktade oss, som ju kan vara ganska brukligt i sådana sammanhang, utan det var, Jag tror att det var TV4 som, som kontaktade oss och berättade att nu ska ni debattera med Salin. Det har vi försökt med i, i tiotals år få någon form av debatt med företrädare för riksdagspartierna. Och att nu är Sveriges största parti och dessutom dess partiledare sa sig vilja att debattera med oss. Det var ju naturligtvis en glad och stor nyhet. Men det är inte utan att man blir lite orolig. Hur ska Jimmy klara sig? Jag menar Mora Salin är en slipad mm. debattör och man, hon, är, hon är väldigt, väldigt gammal i gemet. På, på, både på gott och ont. Mm. Eh, och eh, det blev ju... Ja, det blev ju starka reaktioner. Eh, dels på... Att hon skulle ta av debatten. Och sen dessutom så skrev ju hon och Marita Ullskog ihop en debattartikel. Om debatten så att säga innan den hade skett. Eller nästan kallar det för en debattinbjudan. De ville så att säga berätta för alla som tyckte att de gjorde fel. Varför de tog debatten med oss. Som om det skulle vara någonting konstigt. Ja. Att, att man i en demokrati tar debatten med människor som man inte har samma åsikt som. Vi ska prata mer om det här. Men eh, vi måste ha en pausmelodi här på halva programmet. Och eh, vad ska vi få höra, Katarina? Eh, blickar av gruppen Mjölner. Ja. Välkomna tillbaka kära lyssnare. Ni lyssnar på Sverigedemokraternas nära radio i Stockholm. 88 MHz. Och eh, vi håller precis på att inleda en diskussion om eh, debatten mellan Jimmy Åkesson och Mona Salin. I förrgår Och ja, jag ska berätta först att det ni hörde där Var låten blickar Med gruppen Mjölner eh, Och eh, Jag kan tillägga dessutom att ni som lyssnar på nätet Hör ingen musik alls Eftersom eh, det är stimmad musik Som inte kan publiceras hur som helst Och eh, Jag ska referera lite här Vad vi har pratat om så ska vi Komma in på en intressant debattartikel Jo Eh, innan debatten med Mona Salin eh, och Ima Åkesson på TV4 så eh, skrev ju då Mona Salin och Marita Ulfskog en debattartikel på Expressens sidan 4 som ju är deras debattsida så att säga. Eh, och eh, som sagt förklarade varför man skulle ta debatten med Sverigedemokraterna. Eh, på debattdagen, det vill säga nu i torsdags så kom svaret som ett brev på posten från våra... Företrädare Jimmy Åkesson och Björn Söder som har skrivit en, ett, ett svar på det debattinlägget också. Och varför vi tar debatten med Sverigedemokraterna. Mm. I en debattartikel den 17 april skriver Mona Salin och Marita Ullskog- partiledare respektive partisekreterare för Socialdemokraterna- att de nu ämnar ta debatten med oss i Sverigedemokraterna. Huvudskälet till att de nu efter många års debattvägran ändrat sig- Se svar att de inte vill erbjuda Sverigedemokraterna någon martyrroll. Däremot nämns inte ett ord om dialog och debatt som ett viktigt verktyg för en vitaliserad demokrati, vilket tydligt visar den demokratisyn som präglar dagens socialdemokrati. Artikeln innehåller en rad plumpa och direkt felaktiga påståenden om Sverigedemokraterna. Vi skulle kunna ägna detta utrymme åt att bemöta dessa och samtidigt visa på hur Sverigedem Socialdemokraternas smutsiga historia med rasbiologiska institutet, tvångsteriliseringar av svaga och sjuka och hyllande av massmörda regimer får vårt partis historiska problem att framstå som rena söndagsskolletflykten. Vi är dock övertygande om är övertygade om att väljarna är betydligt mer intresserade av att ta del av vår syn på hur socialdemokraterna misskytt det här landet under de senaste åren Hur man svikit om äldre kapitulerat inför brottsligheten underminerat grunden för den svenska välfärdsmodellen och inte minst hur man försatt mer än en miljon människor i ett tärande utanförskap Det är trots allt Mona Salins parti som har haft närmast oavbruten makt över vår vardag de senaste 70 åren i dagarna har vi alla kunnat följa händelsutvecklingen i det invandrateta Rosengård utanför Malmö med bränder, sönderslagna polisbilar, stenkastning mot brandkåren och människor till sjukhus. Detta är inget unikt utan tvärtom något som vi sett många gånger tidigare, såväl i Sverige som i andra länder i vårt närområde. Vår uppfattning är att detta på ett mycket tydligt sätt illustrerar det totala misslyckandet som den förda invandrings- och integrationspolitiken kommit att utvecklas till. Istället för att ta varningssignalerna på allvar har man, inte minst från, från Socialdemokraternas sida, konsekvent avfärdat all kritik mot denna utveckling som uttryck för rasism eller främlingsfientlighet, vilket inte minst ovan nämnda debattartikel är ännu ett exempel på. Enligt vår mening är det dags att Mona Salin och Socialdemokraterna i likhet med flera av sina kollegor i till exempel Storbritannien och Danmark istället erkänner sina misstag och tar ansvar för den situation de skapat. Problemen i Rosengård och andra liknande förorter kan till stor del härledas till det som numera kallas utanförskap. Till skillnad från de sju riksdagspartierna med Socialdemokraterna i spetsen anser vi dock inte att detta utanförskap vare sig kan eller ska skyllas på svenskarnas ovilja att bidra till invandrarnas möjligheter att anpassa sig till det svenska samhället. Vi menar istället att en sådan process omöjliggjorts. Dels av invandringens omfattning, dels av riksdagens uttalade mål att omvandla Sverige till ett så kallat pluralistiskt samhälle. Ska en integrationspolitik fungera krävs det dels att det finns ett folkligt stöd för den- Dels att invandringen hålls på en sådan nivå att Sverige som mottagarland hinner med att slussa in de nytillkomna i samhället innan det kommer fler. I stark kontrast till våra grannländer Danmark och Finland har det i Socialdemokraternas Sverige saknats insikt om båda dessa grundläggande förutsättningar. Vi Sverigedemokrater har aldrig påstått att invandringsproblematiken är den enda orsaken till utbredda utanförskapet. Än mindre har vi gett de enskilda invandrarnas skulden. Däremot menar vi bestämt att de kostnader, såväl ekonomiska som sociala, som den omfattande invandringen medför, påverkar hela det generella välfärdssystemet i negativ riktning. Trots en längre tids högkonjunktur har vi inte kunnat se några påtagliga förbättringar av välfärden. Varför är det så? Och vad innebär det för framtiden när lågkonjunkturen obenhörligen kommer? I Sverige lever idag hundratusentals pensionärer på en inkomst som understiger socialbidragsnormen. Mer än var tionde svensk åldring utsätts för våld, övergrepp eller försummelse efter sin 65-årsdag. För de äldre som är i behov av vård och omsorg saknas plats på äldreboenden. Detta är ett oerhört svek mot de som byggt upp den välfärd vi tar för given. Och vi håller socialdemokraterna högst ansvariga för dessa och andra missförhållanden- som idag är en realitet för väldigt många svenskar. Björn Schöder och Jimmy Åkesson. Ja, det vore inga visor. Det var ett jättebra svar på Månas och Maritas eh, första inlägg tycker jag. Eh, mm. Och eh, det här inlägget publicerades ju också som sagt då i, på Expressen. På Expressens sida fyra. För mm. den som missade det. Ja, sen kom då debatten. Eh, jag fick eh, ha den stora fördelen, förmånen, äran att eh, faktiskt vara på plats i TV4-huset Och se debatten från väldigt nära håll Jag var eh, en och en halv meter ifrån eh, Mona Salin, skrämmande nära eh, Och eh, det var naturligtvis intressant eh, Jag har ju varit på tv-inspelningar förut men det var länge sedan nu det är ju väldigt glättigt och vackert från, från kamerans sida men kanske inte lika glättigt och vackert i själva studion. Det som slog oss först när vi kom, jag och ett antal till svärddemokrater, var att eh, det var väldigt, väldigt mycket människor av, vad ska vi säga, autonom karaktär eller vänstermänniskor. Både SSU-are med knappar och nålar men även, som, i alla fall till synes, ännu mer vänster. Eh, och det var ju lite intressant därför att vi hade ju fått eh, höra då att alla de här platserna skulle aktioneras ut eller läggas ut på nätet och man, man skulle helt enkelt plocka ett antal människor som var intresserade av att komma till debatten. Men att det då tilldelades fyra platser till Sverigedemokraterna och till Socialdemokraterna. Och eh, det var i den egenskapen jag var där. Eh, men det visade sig att i princip samtliga Eh, andra åskådare kände varandra eh, det, var, det var ingen hemlighet i lobbyn så att säga. åtminstone det fanns det två stora grupper som kände varandra och de, de var, hade både sosse och andra attiraljer som avsåg deras politiska hemvist det gör ju ingenting egentligen men det, det, det luktar ju lite som att det kan finnas någon ja, liten ful grej där att man har, man har helt enkelt gått ut lite före till sosarna och, och sen har de kunnat gå in på hemsidan och gjort sig intresserade så att säga men det som räddade det det hade kunnat bli katastrof eftersom ett publikstöd kan vara väldigt viktigt för en debattör. Men eftersom programupplägget var sådant att man faktiskt inte fick applådera annat än i början och i slutet och, och runt reklampauserna när, när applåder påkallades så gjorde inte det sådär jättemycket. Det hade kunnat vara väldigt tråkigt om det var fem personer som applåderade när Jimmy sa någonting och, och 45 som applåderade när... Mona Sahlin sa någonting. Mm. Eh, och, eh, men som sagt, det räddades sig av det. Men som sagt, det lukta lite, lite fiffel där. Eh, det var ju en eh, intressant debatt. Jag säger att Jimmy som vann med någonstans 5-1 kanske. Andra säger att han vann på knockout. Eh, en del, extremt få dock, sossar, säger att Mona salin vann... Alla som har lite så att säga självrespekt Tillstår ju naturligtvis att, att Jimmy Vande står på många, mm. många, många, många bloggar Som absolut inte har någon koppling till oss Och många även tidningar som säger att ja, Om inte annat så andas ju Reaktionerna efteråt Väldigt mycket av att Salin faktiskt förlorade Hon får tips av mm. Diverse ja, partikollegor ja. mm. överallt Och andra som ser oss Som, som eh, oanständiga Hur man nu ska Ta oss nästa gång och så vidare och så vidare. Mm. Vi kan ju naturligtvis tipsa Jimmy med massa saker så här i efterhand. Men i en debatt så är det ju eh, en debatt. Och då kan man inte ha allt. Man kan inte ösa all skit på samma gång så att säga. En timme är alldeles för kort tid att ösa på, på skit på salin på. Om man nu vill göra det. Mm. Jag tycker Jimmy skötte sig väldigt, väldigt bra. Mm. Och eh, jag vet inte... Det enda skillnaden kanske för er som såg den på... TV, ni som gjorde det, och för mig som såg på plats- är nog att Salins eh, nervositet- tror det har lyst mer igenom för oss som var på plats. Hon stod och stampade- och, och kunde inte stå riktigt still. I pausen såg hon bekymrad ut och tyngd. Eh, men som sagt, jag har ju sett debatten efter efterhand på nätet- och det syns ju inte lika mycket på TV- när man står och stampar eftersom inte benen oftast är med. Mm. Eh, och eh, ja... Själva debatten. Det var, det var en väldigt väl genomförd debatt av Jimmy i alla fall. Och Salin var mycket känslor. Man är inte solidarisk om man tycker som Sverigedemokraterna. Och Jimmy kontrade genast med att med vår politik skulle vi naturligtvis hjälpa mycket fler flyktingar. Bara det att sådana bara vill hjälpa de flyktingar som finns i Sverige. Medan Sverigedemokraterna är anhängare av till exempel sådana safe havens som det kallas. Det vill säga stora områden som man upplåter åt flyktingmottagande i konflikters närområden. För att man ska kunna befinna sig där under dregliga förhållanden under den tid som en konflikt eller en naturkatastrof eller annan oroshärd eh, finns. Och sen naturligtvis återvända till sitt hemland, som ju alla naturligtvis vill. Eh, och eh, eh, ja som sagt, Salin hade inte så mycket att komma med. Det var några grejer som hon pratade eh, om och det blir ju lite pinsamt för att jag tror att de flesta som såg den här debatten förstod att hon hade bestämt lite innan man skulle säga för det var liksom inga svar på Jimmys grejer utan det var ordet högerparti och ordet höger mm. som väldigt många gånger och det var ju naturligtvis för att berätta för sina gamla betongsossar att de här får de inte rösta på, de är höger och visst, det finns frågor som vi är höger i det finns naturligtvis frågor som vi är vänster i vi Tycker att den skalan är förlegad. Och det finns ingen som säger att man måste vara... Till exempel... Eh, för en väldigt generös bidragspolitik. Samtidigt som man är... är, är, är mot något annat så att säga. Så att, eh, alla områden har sina höger och vänster... Eh, definitioner. Och, och det finns ingen... Ja, den, är, den är förlegad helt enkelt den skalan. Så att, men hon försöker som sagt ändå... Tjata om det här med höger. Men... Eh, det gick ju inte så bra, tycker jag. Mm. En annan, en annan, ett annat tjatande var att eh, vi eh, då skulle belägga invandrarna. Fast vi konsekvent pratar om invandringen. Vi pratar framförallt om invandringspolitiken. Mm. Den misslyckade invandringspolitiken. Eh, och, jag men, det kan ju en femåring skilja på eh, en människa från ett annat land och en politik. Men eh, tydligtvis så är det svårare för förmåna. Och, Man undrar om det är någon medveten missuppfattning Ja, det är ju medveten. Hon säger, hon säger att vi är, dum, att vi är dumma och jäka mot invandrare när vi skyller på hennes eller när vi skäller på hennes invandringspolitik. Mm. Och det är ju lätt att göra det. Men, men det, det är ju där att det är samma sak som att säga att vi, vi vill göra någonting åt sjukvårdspolitiken och så säger ni, ni är mot de som är sjuka. Mm. Det är ju liksom dumt. Eh, samma sak när det gäller ordet flyktingar som Mona Salina använder väldigt, väldigt många gånger. Det använder man ju för att påskina Att de här människorna är, Har flytt och behöver hjälp och ja, Som så Jimmy så riktigt påpekade Så är det ju färre än 5% Som är flyktingar enligt FNs konventioner som, Av de som kommer till Sverige Så att det är inte flyktingar vi pratar om Utan det är i allra, allra största del eh, Invandrare som är här av andra skäl än Att de har flytt eh, Och eh, ja Efter debatten då Så har vi ju Både i, i, vi själva men även i riksmedia uppmärksammats väldigt väldigt mycket. Som jag sa, eh, många har ju sagt, gett månad goda råd rörande vad, vad man ska säga nästa gång och vad hon gjorde fel och, och så vidare. Eh, om man tittar på de här äh, opinionsundersökningarna, jag ska inte kalla dem det för det är lite felaktigt, men där man kan rösta på olika tidningars hemsidor. Så var resultatet innan den här debatten sändes på alla sidor som jag var inne på Var att 90% hade röstat på att det var rätt att ta debatten i Sverigedemokraterna Och 10% hade röstat på att det var fel Medan efter debatten så var det plötsligt bara 80% som tyckte att det var rätt Och 20% som tyckte att det var fel Jag vet inte om man har nollställt de här mätarna Men det pekar i alla fall på en väldigt tydlig trend Att man ville ta debatten innan då Kanske även som, som röstande socialdemokrat men när man hade sett debatten så tyckte man att det kanske inte var så smart att ta den här debatten. Eftersom mm. Mona inte hade mm. någonting att komma med annat än en massa retoriska grepp och floskler. Mm. Och man läser ju mycket på, ny, på olika, o, olika artiklar om hur ja, folk skriver om att ja, det är helt fel att tillåta en sån här debatt i sånt stort medium. Och, ja, de, de verkar vara lite lätt nervösa för vad det här har orsakat nu. Absolut. Att vi har kommit fram så här mycket i ljuset. Mm. Mm. Eh, och Lars Olu Var ju roligast roligaste egentligen i eftersnacket Som ni kanske såg allihopa Och det var ju heh, Han eh, ja, sa ju bland annat att eh, Vi var kvisslingar Och att eh, ja, Han ljög han egentligen rakt ut Och sa att eh, vi nog skulle med, vara medlöpare mm. Om det fanns en, fascist, en fascistregim i Sverige Och det är, det är ju egentligen en lögn Om man ser historiskt sett För att de som har varit medlöpare Till totalitära regimer eh, Regimers uppkomst ska jag säga har ju oftast varit de politiskt korrekta så som Lars Oli själv mm. så att det är det, det där är ju rent trams eh, mm. och Oli, Oli sa en del andra dumma saker, jag tror Oli om vi ska ta den biten, för övrigt så brukar jag ju säga att han är hal som en åly eh, men eh, jag tror att han gjorde bort sig jag tror att de som tittade till och med de som var kritiska mot oss förstod att han var ute och cycklade i nattmössan på att säga, för att eh, han tog sådana väldigt grova ord i sin mun som inte alls till och med Mona Sahlin framstod som ganska sansad mm. och efter debatten då så har ju vi jag kollade lite rörande våran infoadress info, info sverigedemokraterna.se och det är alltså hundratals nya mejl de senaste dagarna och väldigt väldigt väldigt få är negativa det är bara läsa några, några ämnesrads uttryck här så är det Gratulerar, toppen Åkesson. Åkesson vann solklart, knockout, grattis och så vidare och så vidare. Så Det är väldigt roligt att det, det har gett sånt fruktansvärt genomslag det här och vi får väl förhoppningsvis en väldigt stor medlemstillströmning efter den här debatten också. Det, det visar sig ju inte ännu eftersom det tar en stund att betala in och så vidare. Men, men det kom, vi kommer se en, en ökad kurva där på den statistiken. Ja, vi ska inte gå in oss för mycket i Salinevatten, tror jag. För då hinner vi inte med någonting annat. Jag ville nämligen att vi skulle hinna med och prata lite om problemen i Rosengård. Mm. Och eh, det har ju knyttits an till lite här av våra kamrater Jimmy och Björn i deras debattartikel. Att problemen i, i Rosengård är tämligen omfattande. Mm. Men du är inte nog referat här för, eller sagt, ja, resume, är från eller? Svenska Dagbladet idag, lördag, som skriver lite om vad som har hänt den senaste veckan i Rosengård. Och förra lördagen då så var det då ägg och stenkastning i samband med ett ingripande. Och brandkåren hindrades i sitt arbete att släcka två anlagda förrådsbränder. Och även privatpersoner och bostäder hade utsatts. En Polisen kände sig hotad och drog sitt vapen. Står det här? Eller? Ja. Eh, och på söndagen så brände i två sophus. Eh, och en 17-åring misshandlades av ett gäng. och Han vårdas för livshotande skador nu. Eh, och den händelsen har enligt den här tidningen inte någon koppling till de här bränderna. Eh, och sen på tisdag var det eh, ny, en ny anlagd brand- Utanför Babylons livs eh, och den händelsen rubriceras som mordbrand. Eh, en bil sattes i brand sen och flera mindre bränder upptäcktes också. Eh, ett stort polis- och brandmansuppbåd utsattes för sten- och äggkastning. Och sen på onsdagen flera sopbränder släcks. Ja, det var mycket bränder. Ja, och jag läste idag i Sydsvenska dagbladet, eller om det var igår, att det var, de hade en diskussion, det är fruktansvärt politiskt korrekt diskussion, om att det kanske inte var så många som polisen sa. För Polisen har sagt 200, det kanske bara var 100 ungdomar. Och sen mm. hade polis, någon polis hade sagt att de hade kastat gatsten men det var inte riktigt belagt utan det var, det var bara stora stenar mm. den typen av diskussion hade man på sydsvenskan och det var ju liksom lite fånigt därför att då, då tar man ju så att säga bort udden av själva problemet, vad spelade det för roll om det var hundra eller 200 ungdomar om det var stenar av normal eh, hitta i rabatten typ eller om det var gatstenar. Det är ju mm. fortfarande stenkastning. Mm. Och det, det mest anmärkningsvärda, jag ska inte säga att det är på något sätt är legitimt att kasta sten på polisen, men varför i hela friden kan någon komma på att kasta sten mot eh, både ambulans och brandkår? Det är ju helt huvudlöst. Alltså Jag har aldrig hört på maken. Eh, alltså kasta sten på brandkåren, då kan man ju... Ja, det blir väldigt mycket Peter och Vargen över det där att en gång en dag så kanske inte brannkåren kommer. Och, ja, då, och då är det risk att man själv mm. råkar illa ut. Mm. Den typen av gudomlig rättvisa är väl tyvärr sällsynt. Men, men i alla fall, man ska tänka sig för två gånger innan man, innan man gör saker. Eh, en väldigt glad nyhet. Om vi, ska vi lämna Rosengård mm, Ja, sen var det lite Södertälje här också. Ja, det ska vi inte missa. det Södertälje... Det var ju en misshandel i Rosengård, för, alltså, som Katarina så riktigt sa här, där en 17-årig man, kille, blev så grovt misshandlad så att de, åtminstone initialt, fruktade att han skulle avlida. Nu tror jag att det är lite bättre. De betraktas fortfarande som allvarliga hans skador, men, men det är inte längre livshotande. Det spelar ingen roll om han var nära att dö Eller om han dog eller om han och så vidare. Det är naturligtvis inte acceptabelt Att oprovocera det sig någon Slå någon så mycket Eller överhuvudtaget naturligtvis Men det som har blandats ihop här lite i media Det är att en liknande misshandel Skedde i Södertälje I Hovsjö I söndagskväll Förra söndagen då Och det var egentligen ja I media har i alla fall beskrivits på ungefär samma sätt. Så jag tror att många har missat att det faktiskt även där har varit en del turbulens. I, i Södertälje har vi tidigare hört om liknande upplopp som de i Rosengård. Mm. Men i, i Södertälje nu då, så var det två män som hade sagt till eh, några andra att inte att de inte skulle busköra på en fotbollsplan med, med mopeder. De spelade nämligen fotboll där själva. Och eh, de, blev, eh, de hämtade helt enkelt baseballträn och slog ner de här två killarna. Och där var det väl tursamt nog ingen som skadades allvarligt i alla fall. Ja, kära vänner. Tiden går ju eh, alltid alldeles för fort. Mm. Våra sändningar. Om vi börjar närma oss slutet lite grann här. Jag tänkte... För er som är intresserade av att kontakta oss nu när ni är så klart på hela programmet. Jag vet att jag drog adresser och annat inledningsvis. Men problemet är att om man råkar slå på radion och höra oss så kanske man blir intresserad. Så att jag vill faktiskt upprepa de här grejerna. Mm. Och då är det så här att om man vill komma i kontakt med oss per brev. Så skriver man till SD box 20085 85 104 60 i Stockholm. Box 20085 10460 Stockholm. Och vill man ringa till oss, antingen för att beställa material eller av någon annan anledning prata med oss. Så går det bra på vardagar mellan 10 och 17. På telefonnummer 08 50 00 00 50. Alltså 08 50 00 00 50. Och är man intresserad av partiet rent allmänt och vill gå in på vår hemsida så är det www.sverigedemokraterna.se Och ni kan kontakta mig och Katarina och alla andra som eh, arbetar med det här med SD-radio på Radio SD i ett ord, snabela, Sverigedemokraterna.se Alltså Radio SD Sverigedemokraterna.se Om ni vill lyssna på gamla program eller vill läsa våra förträffliga bloggar så kan du gå in på SD-kridens bloggsajt som heter www.sdblogg.se sd med två G. Jag ska också upprepa att ansvarig utgivare för vårt program här idag är Arnold Boström. Idag så är det lördagen den 21 april men för de som vill lyssna på det här i efterhand så går det bra att slå på radion imorgon söndag den 22 fjärde 9.00 eller på torsdag den 26 fjärde klockan 20.30 och äh, nu så ska vi väl egentligen säga hej då och äh, det ska vi göra med en välkänd liten melodi, eller hur Katarina? Ja, glåsippans Våran... väg. Ja. Tänkte... Tack för idag, tack för oss. Ha det bra, vi ses. Vi tack. Där gläset blir trampat Där nakna rötter blottas Det är en stig som jag ser Jag vill av er väg så bred Och följer stigens pranta led ja, jag vill av för jag är inte feg Jag valde blåsiffans väg Som nästan ingen gått förut Och jag följer den till stigen tagits slut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 ...som inte står för sin sak Nej, du och jag har ett val Fortsätt att utföra eller vika av Du gör som jag och vägrar vara en slag Du väljer blåsippans väg som nästan ingen gått förut Och du följer den till stigen tagit slut Ja, du tar blåsippans väg trots storm och regn och uppför Ja du tar den när vi tvivel jag upp Många vägar, många stigar I våra sinnen Vägar breda stigar Smala finns hos varje man Och varje val vi gör vill vän kvar i våra minnen Ett svårt beslut Tänk ämne nu Ta stigen om du kan Vi väljer blås Blå väg som nästan ingen gått förut, och vi följer den till stigen tagits slut Ja, vi tar blå sippans väg trots storm och regn och uppförslut. Ja, vi tar den när vi tvivel mot vänsel.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 Bar